Перша в історії кругосвітня подорож. Португалець Фернан Магелан у 1517 році переїхав до Іспанії і зумів переконати короля Карла І в тому, що між Атлантичним океаном і Південним морем або Тихим океаном існує протока, якою можна дістатися до багатих напрянощів Молукських островів. І вже 1519 року під його керівництвом у довгий небезпечний шлях вирушила іспанська флотилія з п'яти кораблів. Проте пошуки проходу до Південного моря тривали без жодного успіху. На трьох кораблях щинився заколот. Частина офіцерів вимагала, щоб Магелан узгоджував із ними всі свої рішення. Але той жорстоко покарав заколотників. Нарешті експедиція війшла до протоки, яку згодом назвали протокою Магеллана. Коли кораблі опинилися в найбільшому океані планети, він зустрів їх прихильно. Під час плавання не було штормів, і Магеллан назвав океан тихим. Та невдовзі закінчилися питна вода і харчі. У їжу йшли навіть волячі шкури, якими було вкрито реї. У такому стані флотилія пройшла майже 17 тисяч кілометрів, поки натрапила на заселені острови. На одному з них Фернан Магеллан втрутився у міжособну війну. У сутичці з тубільцями відважний мореплавець загинув, а разом із ним ще вісім матросів. Решті пощастило врятуватися. Утім, на цьому неприємності експедиції не завершились. На острові Себу тубільці віроломно напали на європейців і вбили ще 24 людини. На двох уцілілих кораблях європейці чотири місяці блукали серед Малайського архіпелагу поки знайшли острів Тідоре. Тут їм пощастило дешево купити велику кількість прянощів. Тому команда вирішила, що корабель Вікторія під командуванням Хуана Себастьяна Елькано піде далі на захід через Індійський океан, а Трінідад повертатиметься через Тихий океан. Однак лише Вікторія у 1522 році дісталась берегів Іспанії. На її борту залишилося всього 18 людей яких зустрічали як справжніх героїв. Чи знаєте ви, що перша кругосвітня подорож тривала 1081 день? Її науковий результат був грандіозним. Мореплавці вирушали на захід, а повернулися зі сходу. Це свідчило, що Земля має форму кулі, а світовий океан є одним цілим.